James Joyce trieste Erőteljesebb szavakat kerestem a San Justo katedrális előtti Szent János kenyérfa alatti magányomban. Kivételesen erős szavakat a korzó kavúron, egy egzotikus haláruslány mondataiban, a Miramare kastély olajfáj alatt, a káró Katonák torkában, a lanterna tövében, várva a világító toronyba harapó bóra szavait, Hálóval elfogni, És vágyom a sűvétésben elhangzó szavakra, A téglának ütköző szavakra, A sós szavakra, Az öt méter magasan repülő szavakra, A hideg fájdalmas szavakra, És más, magasabb működésű szavakat kerestem A Grand Hotel Ducci ágyaiban, Ahol annak idején Giacomo Casanova szállt meg, Más, magasabb működésre váltó szavakat kerestem A Café Delly specchi teraszán, ahol Rainer Maria Rilke és Franz Kafka törzsvendégnek számítottak. Kerestem a tér kivágott részleteit, amelyeket Rilke és Kafka teste és szavai töltöttek ki egykor, de amelyek reményeim szerint azóta is betöltetlenek, és folytattam, mert magasabb működésű szavakat kerestem a bányó állalán terna szeparát strandján, ahol a női strand zsúfolt húspiacán mesztelen nőket vizslatva, a férfi részleget uraló, férfi elmegyógyintézeti ápoltak, artikulálatlan hörgését, nyögését, víjogását, félállati sikoltozásait hallgattam napokon át a hullámtörés felett. Ebben a feszültségben kerestem a mérték feletti szavakat. És a szó hirtelen más, még magasabb működést mutat a kanál Grande partján összegyűlő kereskedők, jogászok, politikusok, egyetemisták szavaiban, de csak kerestem az erőteljesebb, magasabb működésű szavakat a móló audaz naplementéjében, a piaci tömegben, a matrózok pipafüstjében, a rikoltozó sirályok szárnyizmainak vonalában, a kafé, Tomás Szeó a Café, Café Paszticsérje Pironában, ahol keresésem közben saját magamat láthattam, épp az Ulissz első fejezeteit írva, izmos, legyőzhetetlen, embertelen, tökéletes szavakat keresek, ami elől nem térhet ki, amelynek engedelmeskedik a nyelv. De csak viszonyokat találok mindenhol. Törtszárnyú, véres, torz, érthetetlen szavakat, hangtalan szavakat, leírhatatlan szavakat, bennük a mérhetetlen magányt, kiöntött jelentést, jelentéstelen, tökéletes, nyelvtelen idegenséget, szónélküli írást magamban, leírhatatlanul, jaj, örökre leírhatatlanul itt, bárhol, vagy trieszdben.